Biartika aurrera hasiko da gorako bidean temperatura. Gogoan izan, biar goizeko lehen orduan, espero behar ditugula temperaturarik hotzenak, eta beraz, izotza nun nahi izango dugu, baina gero goizean zehar e, temperatura igotzen hasiko da. Bi arrazo izango ditu galde batetik, haizea, egotik etorriko dala, eta bestetik, zeruan ikusten duzu mesala ostarte politak izango ditugu. Aste artean, guzti guztioiek areagotu egingo dira, eta gila oso egun odeitxua espero dugu. Odei asko bai, baina huri askorik ere ez du egingo. Aizea egotik, eta beraz, huri gehien, E, barnealdean espero behar dugu, beraz euri zaparra horiek nafarroatik erriosetik sartuko dira, eta didez euskal autonomia erkidegoan bagatez ere araban espero behar ditugu zaparra batzuk, baita Gipuzkoa eta Bizkaiko barnealde hortan, baina ez du eurri askorik egingo tarteka besterik ez, eta kostaldean askoz gutxiago egitekotan bauri txikia eta tarteka besterik ez. Eta hortzik usten duzu, elur maia, gauean goizaldean zeireun saspire metrora kokatu eta egon daiteke beraz ara batan afarroka inbatokitan elurrain dezake asira batean baina gero egoaize horri esker bere batean igoko da elur maila eguerdirako mila bat metrora kokatuko da eta gero azken ordurako mila eta berreun metrora Hortzik usten duzu egorako bidean temperatura bai minimoak gau ez da inotza izango eta gero egunez ba sortze bat gradura eritziko da termometroako kostaldean, eta barne aldean, pira, bentsat zeigra edo izango ditugu toki askotan. Zalan jarraituko du asteak, ba ikusten duguna da, nahiko girona Asia, eta izango duguna izea da, mendebal eta ego mendebaldekoa. Eta horrexia gaitik, ba bueno, ez, du, ez dira osogun egun izango, odei asko bai, ostarte batzuk ere ematen du asteazkenean atire die ezaiokela, nahiz eta zertxo baitu eta dezakeen, ostegunean ostiralean ikusten dugu euritarako joera handiagoa, elur maila hortxe ostegun gauetik aurrera eta ostiralean mil horren bueltan, debaldeko haize zakarrarekin, eta gero ematen du aste bateri bateria utxidi ezaiokela eta temperaturari dagokionez ikusten duzuen bezala aldaketa handirik ez dugu espero behar. Barnealdean 6-6 gradu izango ditu oieke altuenak, eta kostaldean ba, bintzata marra ma bi gradu arrapatuko ditu termometroak. Izotza gauean, barnealdean larun bat adio gander arte ez genuke izango, beraz, ez du ematen bintzat aste hotza datorrenik.